Розділ 24. Крозія. 70 градусів 5 х північної широти, 98 градусів 23 х західної довготи. 31 грудня 1847 року. Ніч перед різдвом і саме різдво на кораблі її величності терор пройшли майже непомітно але люди мали все надолужити на другому великому венеційському карнавалі в новорічну ніч. Упродовж чотирьох днів, що передували Різдву, шаленіли такі снігові бурі, що ніхто з матросів не покидав корабля, а вахти скоротили до однієї години. Різдвяну ніч і сам день свята відзначали у півмороці нижньої палуби. Містер Діґл влаштував святкові обіди, приготувавши з півдюжини різноманітних страв з останніх залишків неконсервованої солоної свинини і зайчатини, замаринованої в барильцях. А понад те кухар відібрав, за рекомендаціями інтендантів містера Кенлі, містера Одеса і містера Девіда Макдоналда, а також під ретельним контролем лікарів Педі та Олександра Макдоналда, кілька бляшанок консервованих продуктів Голднера, серед яких були черепаховий суп, телятина по-фламандському, фазани з трюфелями і телячі язики. На десерт в обидва вечора подали сир. Помічники містера Дігла крибли від плісняви і порізали останні головки, а капітан Кроз'є видав п'ять останніх пляшок бренді з винної комори, який беріг для особливої нагоди. Настрій у всіх був похоронний. Кілька разів намагалися затягнути пісню, і офіцери в холодній кают компанії на кормі, і матроси у своєму трохи теплішому кубрику на носі. Того вугілля, що залишилося в трюмі, вже не вистачало, щоб додатково протопити бодай на різдво. Але цих пісень так і не підхопили, і після кількох куплетів спів завмирав. Лампову олію теж витрачали дуже ощадливо, тож нижня палуба виглядала нічим не ліпше вельської копальні, освітленої кількома мерехтливими свічками. Ламорось вкривала шпангоути та бімси, ковдри і вовняні речі матросів весь час були вологими, скрізь шастали пацюки. Бренді трохи підняв настрій, але не настільки, щоб розвіяти морок, який панував на кораблі та в душах людей. Крозіє пішов у кубрик потеревенити з матросами, і кілька з них вручили йому подарунки. Маленький кисет з дрібкою тютюну. Вирізьблену фігурку білого ведмедя, що біжить, жахливу гротескну маску ведмедя з картону, жартівливий подарунок, зроблений майже напевно не без побоювання, що грізний капітан покарає матроса за фетишизм, залатану червону вовняну куфайку, що залишилася від нещодавно померлого друга одного з матросів. І повний комплект різьблених шахових фігур від капітана морської піхоти Роберта Гопкрафта, одного з найтихіших і найскромніших моряків в експедиції, якого підвищили до капрала після того, як він отримав перелом восьми ребер, роздроблення ключиці і вивих руки під час нападу тварюки на Сера Джона в червні. Крозіє подякував кожному, потиснув матросам руки, поплескав по плечах і повернувся до офіцерської їдальні, де настрій був трохи ліпший завдяки першому лейтенанту Вілітлу, який виставив на стіл дві пляшки віскі, які він зберігав у схованці майже три роки. Уранці 26 грудня буря вляглася. Снігу намело на 12 футів вище рівня носа і на 6 футів вище релінга на правому квотердеку. Після того, як матроси відкопались під снігових заметів терор і розчистили позначений каїрнами шлях між кораблями, всі заходилися готуватися до забави, яку вони називали Другим Великим Венеційським Карнавалом. Перший припустив Крозіє був той, у якому він брав участь ще гардемарином під час невдалого плавання Пері 1824 року. Не проникну темного ранку 26 грудня Кроз'є і перший лейтенант Едвар Літл доручили Годжсону, Горнбі та Ірвінгу наглядати за робочими бригадами, що розчищали від снігу корабель та прилеглу до нього територію, а самі здійснили важку, довгу прогулянку, долаючи снігові замети до Еребуса. Кроз'є був вражений, побачивши, що Фітс Джеймс продовжує втрачати вагу. Мундири, штани були вже на кілька розмірів завеликі для нього, попри очевидні спроби стюарда лишити їх. Але чи не більшого потрясіння він зазнав під час їхньої розмови, коли зрозумів, що командир Еребуса його майже не слухає. Фіц Джеймс був неуважним, здавався схожим на людину, яка лише вдає, що охоче спілкується, тим часом як вся її увага була поглинута музикою, яка лунала із сусідньої кімнати. «Ваші матроси там на кризі фарбують парусину», – сказав Крозіє. «Я бачив, що вони готують баки зеленої, синьої і навіть чорної фарби для цілком ще доброго запасного вітрила. На вашу думку, це припустимо, Джеймсе?» Фіц Джеймс неуважливо посміхнувся. «Ви справді вважаєте, що нам ще знадобиться це вітрило, Франсісе?» «Покладаючись на милість Божу, сподіваюся, що знадобиться», – прохрипів крозія. Фітс Джеймс продовжував посміхатися своєю безтурботною і трохи придуркуватою посмішкою. «Вам треба зазирнути в наш трюм, Френсісе. Руйнівні процеси тривають, ба навіть пришвидшилися з часу нашого останнього обстеження корабля за тиждень до Різдва. На відкритій воді Ребус не протримається цієї години, стерно потрощене, а воно було запасним». «Стерно можна замінити тимчасовим», – казав Кроз'є, борючись із бажанням заскрепіти зубами і стиснути кулаки. «Теслі можуть зміцнити тріснуті шпангоути. Я розмірковую над планом до настання весняної відлиги видовбати в кризі яму довкола обох кораблів. Щось на навзірець сухого доку приблизно восьми футів завглибшки. Таким чином ми зможемо дістатися до зовнішньої обшивки бортів». «Весняна відлига» повторив Фітс Джеймс і посміхнувся майже поблажливо. Кроз'є вирішив змінити тему. «Ви не маєте нічого проти того, що ваші матроси планують влаштувати цей венеційський карнавал?» Фітс Джеймс, знехтувавши правилами пристойності, знизав плечима. «А чому б я мав бути проти? Не знаю, як на вашому кораблі Френсісе, але на Еребусі Різдво минуло у вправляннях в нещастях». Людям потрібно щось, що поліпшило б їхній настрій. Крозія нічим було відповісти на слова про вправляння у нещастях. Але бал маскарад на кризі у суцільній темряві зимового дня, сказав він. Скількох матросів ми втратимо через ту тварюку, що чатує на нас там? А скількох ми втратимо, якщо сховаємося на наших кораблях? Запитав Фітс Джеймс, зберігаючи ту саму легку посмішку і відсторонений вираз обличчя. Усе ж пройшло добре, коли ви проводили перший венеційський карнавал з Гопнером і парі у 24-му. Кроз'є похитав головою. «Тоді минуло всього два місяці звідтоді, як нас затерло кригою», – сказав він тихо. «До того ж і парі і Гопнер були просто схиблені на дисципліні». Навіть при всій легковажності таких забав і любові обох капітанів до театралізованих вистав, Едвард Парі любив казати «маскаради без свавільності» й «карнавали без крайнощів. Дисципліна в цій експедиції не підтримується на такому рівні Джеймса. Фіц Джеймс нарешті втратив свою бездурботність. Капітане Кроз'є, сказав він холодно, ви звинувачуєте мене в ослабленні дисципліни на борту мого корабля. Ні-ні-ні, сказав Кроз'є, сам толком не знаючи, звинувачує він свого молодого колегу чи ще ні. Я тільки кажу, що ми стовбичимо посеред криги вже третій рік поспіль, а не третій місяць, як це було у випадку з Перрі і Гопнером. Це неминуче призводить до ослаблення дисципліни, беручи також до уваги хвороби та падіння моралі. То чи не дає це ще більше підстав дозволити матросам цю розвагу? – запитав Фіц Джеймс так само холодно. Його бліді щоки ледь порожевіли на зауваження начальника, яке він сприйняв як критичне. Кроз'є зітхнув. Зараз було вже занадто пізно скасовувати цей клятий маскарад, – зрозумів він. Матроси закусили будила, і з найбільшим запалом приготуваннями до карнавалу на Еребусі займалися саме ті матроси, які першими підбурюватимуть до заколоту, коли настане час. Кроз'є знав, що річ у тому, щоб не дозволити, аби той час настав. Але він насправді не знав, чи цей карнавал наближає, а чи віддаляє той час. «Гаразд», – сказав він нарешті. Проте матроси мають затямити, що вони не можуть використовувати ламп, витратити дрібки вугілля, краплі лампової олії, піролітичного палива або ефіру для спиртових плит. Вони обіцяють, що будуть тільки смолоскипи, відповів Фітс Джеймс. І жодної додаткової випивки чи їжі цього дня, додав Крозє. Відсьогодні ми перейшли на зменшений раціон і не мінятимемо норми на п'ятий день заради маскараду, який ніхто з нас до кінця не схвалює. Фітс Джеймс кивнув. Лейтенант Девісконт, лейтенант Фейрголм і деякі з матросів, які краще середнього стріляють з гвинтівок, підуть цього тижня на полювання, сподіваючись розжитися на якусь здобич. Але матроси розуміють, що їхній раціон залишиться звичайним, власне кажучи, новим, зменшеним, якщо мисливці повернуться з порожніми руками. Як вони поверталися щоразу протягом останніх трьох місяців, пробурчав Крозіє, і вже приязнішим голосом сказав «Грас, Джеймсе, мені вже час». Він зупинився у дверях крихітної каюти Фітс Джеймса. «А все ж таки, навіщо вони фарбують вітрила зеленим, чорним і всякими іншими кольорами?» Фіцджеймс Джеймс усміхнувся. усміхнувся. маю жодного уявлення Френсіса». У п'ятницю, 31 грудня 1847 року, світанок видався холодним, але тихим. Звісно, попри те, що ніякого світанку насправді не було. Ранішня вахта терору під командою містера Ірвінга зареєструвала температуру мінус 73 градуси. Вітру не відчувалося. Всю ніч громадилися хмари, які зараз заволочили небо від краю і до краю. Було дуже темно. Більшості матросів, вочевидь, хотілося вирушити на карнавал, ледь вони поснідали. Швиденько впоралися зі своїм новим раціоном, що складався всього лише з однієї галети з джемом та зменшеної пайки шотландської ячмінної каші з дрібкою цукру. Але суд нових справ та обов'язків ніхто не скасовував, і роз'є погодився відпустити їх на свято тільки після завершення всіх денних робіт. Утім, він погодився, щоб ті матроси, в яких не було особливих завдань на цей день – драїти нижню палубу, стояти на вахті, оббивати кригу з такелажу, згрібати лопатами сніг, проводити ремонтні роботи на кораблі, підправляти каїрни, бути присутніми на навчальних заняттях, Взяли участь в останніх приготуваннях до маскараду і одразу після сніданку близько дюжини матросів у супроводі двох морських піхотинців з мушкетами вирушили на еребус. О півдні, коли матроси отримали свою порцію розбавленого Грогу, збудження решти корабельного товариства, здавалось, вже можна було відчути на дотик. Кроз'є відпустив ще шістьох матросів, які закінчили доручену їм на цей день роботу, і послав з ними другого лейтенанта Гочсона. Пополудні, вийшовши на темну кормову палубу, Кроз'є вже міг бачити яскраве світло смолоскипів, одразу поза найбільшим айсбергом, що височів між двома кораблями. Вітру досі не відчувалося, і зірок на хмарному небі видно не було. Після вечері матроси, які ще залишалися на кораблі, стали такими збудженими і нетерплячими, як малі діти у різдвяний вечір. Вони покінчили з їжею в рекордно короткий час, бо сьогодні був не пекарський день з випічкою. Повечеряли солоною тріскою, якимись голднерівськими консервованими овочами і бертонським елем, налитим у кухоль на два пальці. І кроз'є не мав би серця, якби й далі тримав їх на кораблі поки офіцери закінчать свою більш неквапну трапезу. Крім того, решті офіцерів на борту так само хотілося відправитися на карнавал, як і матросам. Навіть механік Джеймс Томпсон, який нечасто виявляв інтерес до чогось іншого, крім машинерії в трюмі, який так схуд, що скидався на скелет з анатомічного театру, вже стояв на нижній палубі, цілком одягнутий і готовий рушати в дорогу. Хай там як, але о сьомій годині пополудні капітан Кроз'є, закутаний у все найтепліше, що він міг додатково на себе натягнути, провів останню інспекцію, перевіряючи вісьмох моряків, що залишалися на вахті на кораблі. Перший помічник Горнбі стояв на вахті до опівночі, а потім його мав змінити молодий Ірвінг, який повинен повернутися з трьома матросами, щоб Горнбі та його вахта могли собі взяти участь у святі після чого всі спустилися по льодовій рампі на замерзле море і швидким кроком рушили на 80-градусному морозі в напрямку Еребуса. Натовп десь із 30 моряків розтягнувся в темряві довгою вервечкою. Кроз'єй йшов поруч з лейтенантом Мірвінгом, льодовим лоцманом Бланкі і кількома унтерофіцерами. Бланкі рухався повільно, спираючись на товстий костур, затиснутий під правою рукою, бо втратив праву п'яту, і ще не пристосувався ходити на протезі, виготовленому з дерева та шкіри, але був у доброму гуморі. «Вечір добрий, капітане!» – привітався льодовий лоцман. «Будь ласка, не затримуйтеся через мене, сер. Мої товариші Товстун Вілсон, Келлі та Білі Гіпсони потурбуються про мене, тож зустрінемося вже на місці». Здається, ви йдете неповільніше за нас, містере Бланкі, сказав Карозія. Коли вони проминали світляки смолоскипів, встановлені на кожній п'ятій крижаній піраміді, він зауважив, що нема навіть подиху вітерцю, полум'я здіймалося вертикально догори. Стежка була гарно протоптаною, пробиті в стикових гребенях проходи ретельно розчищені від снігу. Величезний айсберг, який був усе ще за півмилі попереду, здавалося, випромінював світло зсередини, підсвічений численними смолоскипами, що палали з другого його боку, і скидався на якийсь фантасмагоричний замок, що сяє посеред ночі. Кроз'є пригадалося, як він хлопчиськом ходив на місцеві ірландські ярмарки. У повітрі цієї ночі, хоча й дещо холоднішому, ніж влітку в Ірландії, відчувалося таке саме радісне збудження. Він озирнувся, щоб переконатися, що рядовий Гамонт, рядовий Дейлі та сержант Тозер прикривають тил, тримаючи зброю на поготові. «Просто дивовижно, люди наче показалися з цим карнавалом, правда ж, капітане?» – сказав містер Бланкі. Крузія на це тільки роздратовано пирхнув. Сьогодні по обіді він прикінчив останню пляшку віскі зі своїх запасів. Його жахали майбутні дні і ночі. Бланкі зі своїми товаришами крокував так швидко, наче й не на милиці, що кроз'є пропустив їх уперед. Він доторкнувся до руки лейтенанта Ірвінга, і добготелесий лейтенант відстав від компанії, з якою йшов. Лейтенанта Літла, лікарів Педі та Макдоналда, Теслі Хані та інших. Джоне, сказав Крозія, коли їх уже не міг чути ніхто з офіцерів, але вони були все ще достатньо далеко від морських піхотинців, щоб ті могли їх почути. Є якісь новини про Леді Сайленс? Ні, капітане, я особисто перевірив носову комірчину менше години тому, але вона вже покинула корабель через ото лаз. Коли Ірвінг ще на початку грудня доповів йому про таємні мандрівки їхньої ескімоської гості, Першим пориванням капітана було завалити вузький крижаний тунель, забити пробоїну в корпусі, зміцнити ніс корабля та випровадити дівку на кригу раз і назавжди. Але нічого такого він не зробив. Натомість Кроз'є наказав лейтенантові Ірвінгу доручити трьом членам екіпажу пильнувати за Леді Сайленс, не спускаючи її з ока, а самому спробувати прослідкувати за нею на кризі, якщо вдасться. Але досі вони не помітили, щоб вона знову виходила через зроблений нею лаз, хоча Ірвінг годинами сидів у схованці в крижаних нетрях корабельного носа й очікував. Здавалося, що жінка бачила лейтенанта під час свого відьомського шабашу з тим створінням на кризі, що вона захотіла, аби він побачив і почув її там, і цим обмежилася. Останніми днями вона виходила тільки, щоб отримати корабельну пайку, а в канатному ящику спала, не покидаючи його. Міркування Кроз'є на користь того, щоб не викидати ескімоску на лід, були простими. Його люди почали повільно помирати голодною смертю, і в них бракувало запасів, щоб пережити весну, а тим паче протриматися весь наступний рік. Якщо Леді Сайленс приносить свіжу їжу з криги посеред зими, мабуть ставить якісь сельця на тюленів, а можливо навіть на моржів, Кроз'є хотів, щоб члени його екіпажу навчилися цього в неї, і тоді у них з'явиться бодай якийсь шанс вижити. Серед його сотні злишком людей не було жодного путящого мисливця або рибалки, який би знався на підлідному лові риби. Крозія не йняв віри якісь невпевнені розповіді збентеженого лейтенанта Єрвінга про побачене. Начебто створіння з криги музикувало з жінкою, а потім на знак дяки принесло їй м'яса. Капітан просто не міг повірити, що Сайленс вдалося видресирувати велетенського білого ведмедя якщо тварюка була саме ним, щоб той полював і приносив їй рибу або тюленів чи моржів, як породистий англійський мисливський собака приносить фазанів своєму хазяїну. А щодо музики – це було чистісіньким безглуздям. Але вона обрала саме цей день, щоб знову зникнути з корабля. «Гаразд», – сказав Кроз'є, відчуваючи, як його легені обпекло холодним повітрям, хоча він вдихав його через товстий вовняний шарф. «Коли ви повернетеся назад з підмінною вахтою, перевірте її комірчину знову, і якщо її там не буде... Господи Боже, що це?» Вони проминули останню лінію торосів і вийшли на відкритий плаский морський лід за чверть милі від Аребуса. Від картини, що відкрилася очам Кроз'є, йому під вовняним шарфом та піднятим коміром куртки і щелепа відвисла. Капітан вважав, що матроси проводитимуть другий великий венеційський карнавал на пласкій крижині поблизу Еребуса, як це відбувалося 1824-го, коли Гопнер та Перрі влаштовували маскарад на музькій смузі Криги між вмерзлими Геклою та Фурією. Але Еребус стояв за носа, темний і безлюдний, на своєму брудному п'єдесталі з льоду, тим часом як смолоскипи палали, освітлюючи пожвавлення і збурення, що панували за чверть милі від нього, поряд з величезним айсбергом. «Боже, правий!» – вигукнув лейтенант і ринг. Еребус скидався на темну баржу, а нова маса такелажу, справжнє місто з пофарбованої парусини і мерхтливих смолоскипів, була напнута на широкій морській кржині серед лісу торосів просто біля підніжжя височенного сяючого айсберга. Кроз'є міг тільки стояти й витріщатися. Такелажники попрацювали на славу. Деяким, очевидно, довелося видиратися на сам айсберг, щоб загнати величезні крижані якорі глибоко в крижану стіну на висоті 60 футів, закріпити болти з римами Італії та натягти таку кількість такелажу, бігучих кінців та шківів зі складів, якої б вистачило, щоб спорядити трищогловий лінійний корабель під усіма вітрилами. Павутина із сотень зледенілих мотузок спускалася з айсберга і тягнулася до Еребуса, підтримуючи освітлені різнокольорові стіни містечка. Ці фарбовані стіни з парусини, заввишки 30 футів і більше, знизу були прикріплені за допомогою кілків, вбитих у морську кригу. Тороси табрили льоду, по боках до вертикальних стійок, а вгорі трималися на натягнутих навскіс рангоутах. Крозіє підійшов ближче, все ще вражено, кліпаючи очима. Через кригу, що наросла на його віях, повіки у нього могли й змерзнутися, але він все одно продовжував моргати. Здавалося, ніби на кризі встановлено силу селенну гігантських пістрявих наметів, але в цих наметів не було дахів. Вертикальні стіни, підсвічені зсередини та назовні десятками смолоскипів, ламаною лінією тяглися з відкритої криги в гущавину торосів і впиралися у прямовисну стіну власне айсберга. Складалося враження, що гігантські зали та різнокольорові палати за ніч виросли на кризі. Кожна така палата стояла під кутом до попередньої. Натягнута паруси на стін робила різкий поворот десь через кожні 20 ярдів. Перша зала виходила на схід. Тут парусина була пофарбована в яскравий, насичено синій колір. Колір ясного неба, якого вони не бачили вже так багато місяців, і від цього видовища у капітана Кроз'є аж подих перехопило. І у світлі смолоскипів, встановлених з сині стіни виблискували і, здавалося, пульсували. Кроз'є пройшов повз містера Бланки та його помічників, які застигли, здивовано витріщаючись. «Боже мій!» – почув він бурмотіння льодового лоцмана. Кроз'є підійшов ще ближче, власне кажучи, увійшов у простір, позначений сяючими синіми стінами. Довкола нього вистрибували фігури в яскравих дивовижних строях. Були тут лахмітники з хвостами з різнокольорового ганчір'я, що волочилися за ними. Високі сажу в траурно-чорних фраках і притрушених сажею циліндрах, що витанцьовували джигу. Екзотичні птахи з довгими золотими дзьобами, що легко ступали. Шейхи Аравії в червоних тюрбанах і гостроносих парсидських пантофлях, що ковзали на темній кризі. Пірати в масках мертв'яків, що переслідували гарцюючих єдинорогів. Генерали Наполеонівської армії чомусь у білих масках грецького хору, що крокували в урочистій ході. Якась дебела фігура, вдягнута у все зелене, лісовий дух – Підбігла до Крозія по неслиському люду і фальцетом прощебетала. «Скриня з костюмами до ваших послуг, капітане! Не соромтеся, переодягайтеся і приєднуйтеся до нас!» І примара зникла, немов розчинившись у натовпі химерно вбраних людей. Крозія рушив далі, заглиблюючись у лабіринт кольорових покоїв. За синьою залою, повернувши різку праворуч, він потрапив у довгу пурпурову кімнату. Кроз'є зауважив, що матроси, які влаштували цей карнавал, прикрасили кожне приміщення килимами і гобеленами, порозставляли тут і там столи або барильця, пофарбувавши меблі та начиння тим самим кольором, що і сяючи парусинові стіни. За пурпуровою кімнатою, завертаючи різко ліворуч, але під таким дивним кутом, що кроз'є довелося б подивитися на зірки, якби на небі було видно бодай одну зірку, щоб точно зорієнтуватися, була зелена палата. У цьому довгому приміщенні було ще більше гуляк. Екзотичні птахи, принцеса з довгою кобилячою мордою, якісь дивовижні створіння з немов розчленованими і по-чудернацькому поєднаними частинами тіла, що здавалися валетенськими комахами. Френсіс Крозіє не пригадував жодного такого костюма зі скринь перії на Фурі та Геклі, але Фітс Джеймс стверджував, що Франклін взяв у плавання саме ті трухляві артефакти. Четверта палата була вмебльована й освітлена помаранчевим. Світло смолоскипів, що проникало через тонку, пофарбовану оранжевим парусину, тут здавалося таким яскравим і густим, що його хотілося скуштувати. Шматки помаранчевої парусини, розмальовані та пофарбовані так, щоб скидатися на гобелен, були розстелені просто на морській кризі, а в самому центрі інтер'єру на застеленому оранжевою скатеркою столі стояла велетенська чаша пуншу. Принаймні тридцять або і більше гротескних фігур скупчилося біля чаші. Деякі піднімали свою носату або і класту машкару, щоб можна було осьорбнути пуншу. Раптом Кроз'є приголомшено зрозумів, що з п'ятого відсіку цього лабіринту долинає гучна музика. Знову повернувши праворуч, він потрапив у білу залу. Вкриті простирадлами матроські скриньки і стільці з офіцерської кают-компанії були розставлені вздовж стін з білої парусини, Якийсь фантастичний персонаж у дальньому кінці зали накручував ручкою майже забутий механічний музичний програвач з кают-компанії Терору, з великих обертових дисків якого лилися популярні танцювальні мелодії. Тут на кризі звук чомусь здавався набагато гучнішим. Із шостої зали виходила компанія в маскарадних костюмах, і Кроз'є, проминувши програвач, різко звернув ліворуч і опинився у фіолетовій кімнаті. Капітанове морське око потішив вигляд конструкції з тросів, що піднімалися від поставлених з торчма запасних реїв до підвішеного вгорі рангоуту, до якого сходилася павутина мотузок з усіх інших кімнат, і товстих канатів, що йшли від цього центрального рангоуту до анкерів, вбитих високо в стіну айсберга. Такелажники Заребуса і Терору, які придумали й зробили цей лабіринт на сім відсіків, очевидно, трохи відвели свою душу, стільки місяців нудьгуючи на затертих кригою нерухомих зі спущеними стеньгами та реями кораблях із такелажем, складеним на кризі поряд. Але в цій фіолетовій кімнаті було небагато учасників карнавалу. Надто вже освітлення було гнітюче. Уся обстава складалася зі штабелів порожніх ящиків посеред кімнати, задрапованих фіолетовими покривалами. Кілька птахів, піратів і лахмітників затрималися тут, щоб вихлити свої кришталеві келихи, принесені з білої кімнати, озирнулися довкола, а потім швидко повернулися назад до інших кімнат. Остання кімната за фіолетовою, здавалося, взагалі була темною. Крозія вийшов з фіолетової зали, завернув за і опинився в приміщенні, де панувала цілковита темрява, хоч в око стрель. Ні, це було не зовсім так, зрозумів він згодом. Смолоскипи палали назовні пофарбованих черню вітрил, як і в усіх попередніх кімнатах, але позначалося це лише слабеньким подихом тепла в чорному повітрі. Кроз'є довелося зупинитися, щоб дати очам час звикнути до мороку, а коли вони адаптувалися, він перелякано позадкував. Крига під ногами зникла. Здавалося, він ступає просто по чорній воді Арктичного моря. Щоб розгадати цей фокус, капітанові знадобилося кілька секунд. Матроси взяли з котельні та вугільних бункерів сажу і перетрусили нею морський лід. Старий моряцький прийом, щоб пришвидшити танення криги пізньою весною або примхливим літом. Але зараз у ці позбавлені сонця дні з температурою, що падала до мінус ста градусів, лід не танув. Натомість в Ебеновому мороці цього останнього жахливого відсіку сажа й вугільний пил зробили кригу під ногами невидимою. Коли очі крозь цілком звикли до темряви, він побачив, що у довгому чорному приміщенні був лише один предмет умеблювання, але він аж заскрипів від гніву зубами, коли зрозумів, що то за предмет. Високий підлоговий годинник з чорного дерева, що належав ще дідусеві капітана Сера Джона Франкліна, стояв у дальньому кінці цієї чорної зали, впритул притул присунутим до крижаного боку айсберга, який слугував дальньою стіною ебенової кімнати на самому кінці цього лабіринту. Кроз'є чув важке цокання. А над сокотливим годинником випиналися з криги, наче прагнучи вирватися на свободу, з айсбергового ув'язнення біла кудла та голова чудовиська з жовтими іклами. «Ні», – збагнув він, уважніше придивившись, – «не чудовиська». До крижаної стіни якимось чином прикріпили голову великого білого ведмедя. Його пащека була широко роззявлена – Чорні очі відбивали ту дрібку світла смолоскипів, що пробивалася крізь чорні парусинові стіни. У мороці цієї зали невиразно біліли тільки хутро ведмедя та його зуби. З розчахнутого рота звисав яскраво-червоний язик. Під кудлатою головою цокав годинник з чорного дерева, відлунюючи стукотом серця. Охоплений незбагненною люттю, Кроз'є вискочив з ебенового покою, проминув фіолетовий, зупинився у білій залі та гукнув першого ліпшого офіцера. Сатиру довгій масці з пап'ємаше із приапічним конусом, що стирчав з-під червоного паска, квапливо підбіг до нього на металевих ратицях, прив'язаних до важких черевиків. «Так, сер. «Скиньте цю срану маску!» «Так, капітане!» сказав сатир, піднімаючи на лоба маску, що приховувала обличчя Томаса Р. Фарра, старшини Гротшчогли з терору. Китаянка з велетенським бюстом, яка стояла поруч з ним, опустила маску, з-під якої показалося кругле товстелице Джона Дігла, кухаря. За Діглом тупцював гігантський щур, який ссунув свою маску достатньо низько, щоб з'явилося обличчя лейтенанта Джеймса Уолтера Фейроголма Зеребуса. «Що хай йому біс усе це означає?» – гаркнув Кроз'є. Від звуку голосу Кроз'є різноманітні фантастичні створіння зіщулилися і позадкували до білих стін. «Що саме, капітане?» – запитав лейтенант Фейрголм. «Ось це!» – ревів Кроз'є, широко розвівши руки і вказуючи на білі стіни та келаж над головою смолоскипи на все. «Нічого це не означає, капітане», – відповів містер Фар. «Це просто карнавал?» Досі Роз'єв вважав Фарра надійною поміркованою людиною, чудовим марсовим старшиною на гроті. «Містер Фарр, ви допомагали тут з такелажем?» – різко запитав він. «Так, сер. А ви, лейтенанти Фейрголм, були обізнані щодо ведмежої голови таким дивним і безглуздим чином, виставленої в останній кімнаті?» «Так точно, капітане?» – відповів Фейрголм. «На продовгастому обвітреному лейтенантовому обличчі не було помітно жодних ознак страху перед гнівом начальника експедиції. Я власноруч його застрелив. Учора ввечері. Насправді двох ведмедів – матір та її майже доросле дитинча. Ми збираємося смажити м'ясо ближче до опівночі, влаштувати такий собі банкет, сэр». тупився поглядом у моряків. Його серце шалено калатало, у грудях бушував гнів, який в купі з віскі, яке він випив цього дня, і усвідомленням того факту, що в найближчому майбутньому доведеться обходитися без нього, на березі часто призводив його до насильства. Але тут він мав опанувати себе. «Містер Дігл», – звернувся він до огрядної китаянки з велетенськими ціцьками, – «Ви знаєте, що печінка білих ведмедів отруйна для людини?» Одвійне підборіддя Дігла заходило вгору вниз, як і пазуха з подушок під ним. «А, так, капітане, у печінці цих звірів є якась зараза, яку ми не можемо з неї витравити. На банкеті, який готується сьогодні, не буде ніякої печінки, капітане. Присягаюся в цьому. Тільки свіже м'ясо. Сотні фунтів свіжого м'яса підсмаженого та запеченого до готовності, сер. заговорив лейтенант Фейрголм. Матроси сприйняли це як обнадійливу прикмету, що ми наштовхнулися на двох ведмедів на кризі і змогли їх убити, капітане. всі чекають на бенкет опівночі. півночі. Чому мені не доповіли про ведмедів? – запитав Крозія. Офіцер, Марсовий старшина і кухар перезирнулися. Птахи, звірі та казкові персонажі довкола теж обмінялися поглядами. «Самицю з малям ми вбили вчора пізно ввечері, капітане», – нарешті сказав Фейрголм. «Гадаю, що сполучення між кораблями сьогодні було одностороннім. З терору приходили, щоб допомогти у підготовці карнавалу, але гінців Зеребуса у зворотному напрямку не відправляли. Перепрошую, що не повідомили вам, сер. Кроз'є знав, що це було недбальство з боку Фіцджеймса, якщо вже на те пішло. І він знав, що матроси навколо теж це знають. «Гаразд», – сказав він нарешті, – «продовжуйте розважатися». Але коли моряки почали прилаштовувати назад свої маски, додав, «І боронь вас, Боже, якось пошкодити годинник сера Джона». «Так точно, капітане», – відповіли усі маски довкола нього. Наостанок, майже перелякано озирнувшись через фіолетову кімнату на жахливу ебенову залу, що викликала у Френсіса Кроз'є такий напад депресії, який він не часто переживав за 51 рік своєї постійної меланхолії. Капітан вийшов з білої кімнати до помаранчевої, з помаранчевої до зеленої, із зеленої до пурпурової, з пурпурової кімнати до синьої, а із синьої на темний льодовий простір. І тільки коли він вибрався з цього лабіринту фарбованої парусини, Кроз'єві відчув, що знову може дихати рівно. Вбрані у маскарадні костюми люди розступалися перед сердитим капітаном, коли він крокував до Еребуса і темної постаті у важкому плащі, що стояла на вершині крижаної рампи. Капітан Фітс був один поблизу корабельного релінгу на верхівці рампи. Він курив свою люльку. «Добрий вечір, капітане Кроз'є. Добрий вечір, капітане Фітс-Джеймс. Ви були всередині цього... цього...» Йому забракло слів, і Кроз'є лише вказав рукою на галасливе освітлене смолоскипами місто з кольоровими стінами і плетінням такелажу позад себе. «Так, звісно», – відповів Фітс-Джеймс. «Мушу вам сказати, що матроси виявили неабияку винахідливість. На це Кроз'є важко було щось заперечити». Питання лише в тому, продовжував Фіц Джеймс, чи ці численні години напруженої роботи і вся ця винахідливість прислужиться експедиції чи дияволу? Кроз'є спробував зазирнути в очі молодшого офіцера під козирком обмотаного шарфом кашкета. Він ніяк не міг збагнути, жартував Фіц Джеймс чи говорив цілком серйозно. «Я попереджав їх», – прогарчав Крузія, – «щоб вони не витрачали жодної пінти олії і жодного зайвого відра вугілля на цьому бісовому карнавалі. Тільки гляньте на ці вогні!» «Матроси запевнили мене», – сказав Фітс Джеймс, – «що вони використовують тільки ту олію та вугілля, які вони зекономили, не отоплюючи ребу скільки останніх тижнів». Чиєю ідеєю був цей лабіринт?» – запитав Крузія. «Кольорові відсіки, ебенова кімната!» Фітс Джеймс видихнув дим, вийняв з рота люльку і посміхнувся. «Усе це вигадав молодий Річард Ейлмор». «Ейлмор?» – перепитав Крозіє. Йому було знайоме це ім'я, але сам матрос навряд чи. «Ваш стюард з кают компанії молодших офіцерів?» «Сам він». Крозія пригадав невеличкого неговіркого матроса з глибокими задумливими очима, педантичними нотками в голосі і тоненькими чорними вусиками. Де він у біса цього нахапався? Ейлмор кілька років жив у Сполучених Штатах, перш ніж повернувся додому 1844 року і найнявся на роботу у службу географічних досліджень, сказав Фіц Джеймс. Чубук його люльки легенько постукував по зубах. За його словами, 1842 року, коли жив у свого кузена в Бостоні, він прочитав одне дурнувате оповідання, в якому описувався бал -маскарад до стоту як цей, з такими самими різнокольоровими залами. В паскудному журнальчику з назвою «Грехем Мегезін», якщо я нічого не плутаю. Ейлмор не може точно пригадати, про що саме там йшлося, але пам'ятає опис дивного костюмованого балу, який влаштував такий собі принц Просперо. І він сказав, що цілком впевнений у послідовності кімнат, що завершалася жахливим ебеновим покоєм. Матросам сподобалася ця ідея. Кроз'є зміг тільки похитати головою. «Френсісе», – продовжував Фітс Джеймс. «Упродовж двох років і одного місяця команда корабля «Сера Джона» була позбавлена можливості вживати спиртні напої, які були під забороною. Попри це я спромігся таємно пронести на борт три пляшки візки, які дав мені мій батько. Одна пляшка в мене ще залишилася. Матиму за честі, якщо ви вип'єте зі мною цього вечора» матроси почнуть готувати м'ясо ведмедів, яких вони вчора підстрелили, лише через три години. Я дозволив нашому містерові Волу і вашому містерові Діглу встановити на кризі дві пічки з вельботів, щоб підігріти якісь консервовані овочі і встановити велику жаровню в кімнаті, яку вони називають білою залою, для приготування власне ведмежатини. Якщо нічого не трапиться, це буде наша перша свіжина за більш ніж три місяці. Чи не посидіти нам за цією пляшкою вісків в колишній каюті Сера Джона, доки не настане час банкету? Крозія кивнув і пішов за фіцджеймсом всередину корабля.